«А тобі не здається, що надто багато генералів причетні до вбивства Гонгадзе?» – запитала дружина. «Здається, справді, забагато генералів. І генерал міліції, і генерал служби безпеки, і цей з організованої злочинності. А ще ті двоє – один в комі, другий в синдромі. І чого б то стільки генералам убивати одного журналіста? Та й замовники ж не з рядових. Може, тут треба шукати не замовників, а змовників? Може, за всім цим заліг хтось неназваний, поза підозрою?» майстер мокрих справ, віртуоз провокацій. А потім вийде наяв білий і похнастий, і ми його беремо, президенти. Я думаю, все було значно простіше, сказав Лев, інвертований на постелю. І страшніше у своїй примітивності. Була вказівка залякати, провчити журналіста, який критикував президента. Та ще й інтернет-веденні. Совки ж бояться розімкнутості. На світ. Ну і доручили генералові, а той тупий виконавець взяв таких сам Викрили дію Гонгадзе Вивезли в ліс і застосували свої звичні методи Вони ж і перед тим залякували журналіста Може й не одного Це почерк влади Бандитський почерк Їй ясно не дався Чинив опір Вони озвіріли Почали його душити Генерал погрожував пістолетом Руки треслися Вистрілив попав у голову А може й наказ був убити. В кожному разі зброя штабельна за калібром кулі могли б становити вбивцю, а відтак і замовників. От і вся причина, чому голова одрубана і не можуть її знайти. Взагалі-то схоже на правду. Хоча в пресі проскочила думка, що гонгадзи убили під спеціально сфабриковані плівки, щоб не злочина президента. Сам президент заявив, що все це провокація, за якою стоять чиїсь спецслужби. Не уточнив, правда, чиї. «Я вже не виключаю. І ніхто не виключає нічого». Куди там той фільм про сицилійську мафію спрут? У нас тут спрут суцільний. Сюди сущий і невидимий. До чудовисько Амброза Бірса. Мав рацію лев, інвертований на постелю. Ну, баритони мене вже дістали. Сьогодні співаю Україну моя світунковий розмаю, Щоби славу твою та й понесли у світ. Яка слава? Який розмай? Колись Довженко написав Україна у вогні. Пора вже писати Україна у багні. 13 листопада. День сліпих те, теща читала без окулярів. Мій батько лише недавно звернувся до окуліста. Ні я, ні дружина на зір не скаржимось, а наш малий вже потребує корекції зору. Йому вже лікар прописав окуляри. Єдине, чим його можна умовити їх носити, це те, що в окулярах не схожий на Гаррі Поттера. «Заберіть вашого обидхована», – скаржиться вчителька музики. «І слух її, і здібності. Але не можу ж я його примусити. Ми вже Минует Гайна розучуємо, а він у футбол ганяє». Дівчинка у Криму без рук від народження грає на піаніно ногами, плаче дружина. А наш, у кого він такий вдався, спробували прилучити його до прекрасного. Повели на Лебедине озеро. Заснув. Зате йому дуже сподобався мюзикл кошки по телевізору. Тепер ходить, насвистує Арію Кицькі. Ідеться до зими, сутеніє рано. Малий з Борькою застрягли у ліфті, годину сиділи, поки хтось викликав майстра. Консьєржки не докличешся, вона дивиться телевізор. Взагалі консьєржі у нашому домі – це погея окрема, оскільки інститут консьєржів у нас справа нова, з кадрами сутужно. Це контингент плинний, за рік їх змінилися чоловік з десять. Той перший був хлопчина похмурий, здемівілізованих. Спорудив при вході кабінку, обладнав комірчинку. Хотів зачепитися у Києві. Знав два імперативи – «Стоять і закрой платформу». І цього було досить, щоб бомжі не потикалися – п'янички не розпивали на сходах і наркомани не кололися в пів'їзді. Але якось уночі з розібравшись, врізав мешканцю будинку, що на підпитку ломився, у замкненій двері. Отже, звільнили. Другий був відставний полковник, що гостро потребував спілкування. Розглеївши в гламур женщину, одиноку, він тупцяв у неї під дверима з кульком чорного винограду зі своєї дачі. Вона ясно не відчиняла, після чого від її дверей до ліфта були чорні сліди від натоптаних чорних ягід. Третій був прихований інтелектуал, він тягав передплату з поштових скриньок, тут же читав газети і на них же обідав, випивав і закусував, після чого повертав їх у скриньку, так що я отримав пресу на другий день, всю пошарпану і в мосних плямах. Четвертий був дуже вусатий, і неадекватний, чомусь кидався в під'їзді цілувати жінок, незалежно від віку і товарного вигляду. В'їзд темний, жінки лякалися, його теж звільнили. Після чого почали брати в консьержі тільки осіб жіночої статі. Перша була привітна і комунікабельна, але з вечора зачинялася, пила по-чорному. Вранці чергова зміна не могла достукатися на робоче місце. Друга розповідала, що працювала на телебаченні. Цілком можливо, бо літа і нагоди не стерли вроди. Красувалася у вікні, як на телекрані. І один задивився, та й почав чашчати до неї, як сказала двірничка, на секси. Її звільнили. Третя була вкрай заклопотана букетом своїх сімейних коалізій. Вона сідала на лавочку біля вхідних дверей, клала біля себе каменюку і горлала на весь двір невідомо до кого. Варюги! Підараси! Фашисти! Четверта була як фея, граціозна і субтельна. В минулому була рина кордебалету, через що її назвали Жизель. Всі вони говорили без угаву, по телефону. І коли приходив рахунок, поставало питання, хто мав платити – бо попередніх уже звільнили, тому їм кабель підрізали і видали старенькому білку. Тепер позвониш і незмінно чуєш, ваш абонент перебуває поза зоною досяжності, бо зрештою, хто там сидітиме за таку зарплату? Так що лишилася одна жізель. Вона ходить, як на пуантах, у якійсь постсценічній прострації. Всім усміхається і нікого не пізнає. У нас уряди не падають, у нас міняють прем'єрів. Той, що мав бути лошадкою, тягнув плуга недовго. Тепер у нас новий прем'єр. Десятий за десять років. З огляду на його статечну поставу і прибуття з Донбасу, його вже народі поштиво називали Дон. Чоловік він поважний, з біографією. В роки політичних репресій теж був засуджений. Перший раз за розбійний напад, вдруге за нанесення тілесних ушкоджень. Словом, зі всього видно. Приходить сильна політична фігура. Його вже проголосили людиною року. Він уже кинув крилату фразу «Донбас – не гоніт», чим перекрив у народній пам'яті гуркіт шахтарських касок перед Камбіном і постійні катастрофи донецьких шахт. Формується новий уряд, молодий амбіційний уряд, який ми провели до влади, як з гордістю сказав один речник парламенту, зігнорувавши благородні сивини деяких міністрів. Уряд справді амбітний. Попередній почав відроджувати славу України як житницю Європи. Цей продовжив і примножив цю славу. Хоча після грибка в Бразилії французи у нашій пшениці виявили ще дуст. Але уряд вважає, що це інсинуації. Просто вони там у Європі злякалися сильного конкурента. Новий прем'єр народу сподобався, незважаючи на чутки про його дві судимості. Все списало на його важке дитинство і бездогляну юність. Головне, що тепер він таки статечний і говорить це прямо. Він не став з народом лукавити. Він так і сказав «кажу прямо». Президенти я не збираюся, чим дуже заімпонував електорат. І одразу ж, тільки не обійнявши посаду, помчав до Москви. Там він зустрівся з нашим же президентом. А де ж і зустрітися главам незалежних держав, як не в колишній метрополії?